بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمؤتمن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرف لي صدري ويسر لي أمري وخل أقدتا من لساني يرفه قولك اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علنا أما بعد الله عن سبيلسان تزاعدنا سحاب الأردان Birincisi Hıh <Gülüyor> Handa ha. Kur'an okumak Kur'an neci okumak? Tertib <Gülüyor> Tertib <Terebniz. Gülüyor> <O da> ne? Hedeb-i <Gülüyor> Dün Orada olan mənanın muradı məcədi başa düşərək oxuma <Gülüyor> Səbəblərdən İkincisi Səbəblərdən ikincisi Allahın sevgisini qazandıran sebebirlerden ikincisi hıh hmm. könüllü könüllü diyen var yoksa yok könülsüz könülsüz de yoksa biraz ikiden evvel var elabe naf ibadetlerle ne etmek Allah'a Nə etməyək? Allah'a yakınlaşmaq. Quranı tərk etməyin formaları. Quranı həcr etməyin, tərk etməyin formaları getməyək. Ha, müaciyyəni tərk etmək. Quranla müaciyyə olunma tərk etmək sonra. Qur'anı dinləməyi, ha? Qur'an dinləməyi tərk etmək, yəni dinlik iman gətirməyə təsir etmək. İkincisi, sonra üçüncü Ya, yani, mühakimə olunmağı, yəni Qur'anı hakim təyin etməyi tərk etmək. Üçsə 4-cü Nəmən etməyi tərk etmək? 5-ci 5-ci nə oldu? Quranı oxuyur, nə etməyi? Hı də, hı də. Tədəbbi tərk etmək Quranı anlamaq üçün şəhətlər var ilə İbbət almaq üçün Onun kimi diğer? Hı. Birinci olması? Tersir Tersir edici neyin olması? Hı. Tersir edici var. İkinci neyin olması? Galbi gir olması Diri galbin olması Yani onu kabul eden yerin olması üçüncü yani kartin olmasın. Nə düşər? Nə düşər? Hə? Fəstin dinəmək. Dinəmək. 4-cü. Anladın? Mağniyanın aradan gəlməni nə deyə? 370-də Şey, Quranda olmalı, dinlədiyin şeydən. Deməli, Allahın sevgisini qazandıran onun səbəbdən birincisi, Qur'an oxuyub tədəbir etmək, ikincisi, nafilə, ibadətlərlə allaha yaxınlaşmaq və üçüncüsü, Allahı zikr etmək, necə, nə cür? Allahı zikr etmək, necə? Qəlzlə? dinan dinan qədər Allahı zikr etmək Zikr nam üstü forması necədir? Dinan dilin qəlbin mütabiq olması üst üstə düşməsi Hansı birinci baş mərhələ dil yoxsa qəlb Qəlbiniz başlamalı, sonra dil başlamalı. Yoxsa dil başlıdır də və? Dil qəlbə qaqlıdır da. Nə də də? Daha səhin qəlbdir, qəlbdən başlıdır, sonra dillən səhinləmək. İkinci dərəcə? Haa? Teknəyin? Dilin? Yoxsa? Nəyində qəlbdən başlıdır? İkinci dərəcə? Tək gəlgin zikridir. Və üçüncü dərəcə nə zikir? Hı hı hı. Birincisi qəlbdən dil bir yerdə olması, ikincisi tək gəl və üçüncüsü tək dil. Tək dilin bir tən faydası var ki, haklıda qatırladım ki, nəsə dilində sərfənir də. Yaxşı, bunun üçüncüyü üçüncü. Dördüncü, Yo. Gəlməyinə məcbur Allahın istədiklərini üstün öz nəsin istəklərinə üstün tutmaq. Və həmçinin hündürlük nə qədər çətin olsa da Allahın sərvəsinə qaçmaq. O hündürliyə çıxmağa çalışmaq. İbn-i Qeym-i Rəhməullah deyir ki, İnsaubəl-Murtəqa Yəni, hündürlük çətin olsa da, insan bəndə ora qalxmağa çalışmalıdır. Və bu da hansı tərəfdən? Birincisi, nəfsin istəyini boğmaq, sonra insanların istəyini müxalif olmaq, sonra şeytana və şeytanın dostlarına qarşı çıxmaq. Onlara qarşı mücahidə etməklə. İmanın məthəlinə lik rol olmuşdu. İmanın məthəlinə bənzər. 5 qalası olan dil elkiyəyə ölkəyə bənzəyir, ha? Antropallar birinci qızıl, qızıl, gümüş, dəmir, daş və kərpich. Yaxşı. Sonra, kitab görək. Sonra yağın böyük. Nə qədər ki kərpich qalanın sahibləri Kərpıç qalasını qoruyarlarsa, hə, yəni düşmən ikinci daş və dəmir qalaya tama hətməz. Həmçində bu oxşarlılıq nədadır? Yaqın qalası, ixtilas, fərzəli yenə yetirmək sünnətlər və ədəblər ha, ədəblər. Nə qədər ki insan ədəbləri qoruyar, şeytan, yəni insana tama hətməz. Yəni insan əgər ə e, ədəblər tərk edər də şeytan sünnətlər. Sonra təvəzzü sonra xilası, sonra da onun yəqinini yapaq parda və ondan sonra da onda iman diyen bir şey qalmaz. 2-ci. Nədir 2-ci? Tunan kişəndə Hə. İxorətam. Nədir düşünürsən? Qəlbin Allahın Hə? Allahın ad əsma ətlərini mütaliə etməsi, tanıması, müşahidə etməsi və həmçinin bu bilgi bağçalarında qəlbin dolaşması Kim Allah'ın ad ve sıfatlarını ve hərəkətlərini bilərsə, artıq mütləq Allah Taala'nı sevar. Allah'ı sevar və al həmində bununla da Allah'ın sevgisini qazanmağa nail olar. Və burada götürmüşdük, e ha elimlən arafa'nın məsələn insanıdır. Və sonra götürdük e Rasulların vəzifələri, rasulların əsas tapışırıqları nə idi? Rasulların əsas tapışırıqları. Birincisi, Allaha ibadətə çağırmaq. Ha? Allaha ibadətə çağırmaq nə ilə tamamlanır? Bəndələrə məbudu sülxanə və tealəni tanıtmaqla və onun Allah tealənin ucəsbətlərində və kamil adlarında tək olduğunu bildirməkdir. Bu, birinci vəzifəsiz əsusluq kimin Və ikinci vəzifəsi Allaha çatdıran, aparan yolun bəyanı. Bəyan edirlər. Necə bu yol üzərini düz durmaq lazımdır, davam etdirmək lazımdır. Və bu da e, yəni şəri təhlifləri insanlara bəyan etməklə olur. Bununla da insan yəni ibadətdə insanın qəsdi və tələbi Allah üçün olsun. Deyir. Və üçüncü vəzifəsi nə olur? Yəni, mükəlləflər artıq yolu Ahirətə çatdıran yolu gəs etdikdən sonra, yəni ahirət çatdıqdan sonra ə, ondan sonra onların məlumi olacaq, cənnət və yaxud cəhənnəm. Əgər köyhü dəhlindən də isə onların yeri cənnət və ya şirk əhlindən isə cəhənnət bunları xəbər vermək. Və ya rəsullar bunları da bəyan edirlər. Və üç dənə böyük çaxışı olduğu kimi həmsində rasullara qarşı çıxan üç dənə də nə var? Üç dənə də tayfalar olub. Şeytan, insan və cin şeytanlardan olan dəstələr. Bu dəstələrdən birincisi kimlərdir? Allahın sifətlərini inkar edənlər. Allahın adları barəsində haqdan meyredənlər. Və bunlar Allahı tanıstıran yolun başında oturanlardır. Və həmçinin bunlar rəsullarla onların tabiçilərə arasında insanlara al Rəbbini tanıtmaq arasında girənlərdir. Və ikinci həmçinin qədərindir. Rəsulun təqibsinə qarşı çıxan ikinci dəftdə Allaha aparan yolun ə, hər bir yolun başında oturanlardır. Və bunlar da dəyişənlər, təhrif edənlərdir. Yəni fasid rəy sahibləridir. Hətta üçüncü dəftdə hər bir, yəni hidayət edən yolun başında, ikinci cənnətə aparır. Cənnətə aparan yolun başında oturanlardır. Mərhum rəsuluların belə təsərrüfatları olduğu kimi, hər üçündə bunlara qarşı çıxan dəftərlər də var. İnsan və cinlərdən olan şeyxanlardan. Sonra qalmışıq. Yəni Allahı tanımaq, yəni qəlbdən fəcil fikirləri çatmalım arasında. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Sonra malih rahimeullah görür ki inne min ajli an yatalasa al-abd ad-dunun wal i'tiqadat al-fasida, felabuda law naslki subul Ve insan özündeki pis zennleri ve fâsir itikadları aradan kaldırmak bunun mümkün Allah'ı tanınmaq yollarına düşməli və bunun üçün də və ona Allah taliyyə hidayət və bəsirət üzərində ibarət etmək istəyirsə bunun iki yolu vardır. Bunlardan birincisi ə, Quranda yəni vəhidə və həmçinin səhih sünnədə gələn Allah taliyyənin ad və səhətlərində dayanaraq onları gəldiyi kimi ispat etmək ve Allah'a olan bilgisini, yani Allah'ı tanımasını, yani bu adları, Allah Teala'nın ad vəsətlerini yozmakla, inkar etmekle təhrif etməklə, çorlamamalıdır. Yani buradan elə ki, o ki Allah Teala'nın ad vəsətlerini tabir edir, yani yozur ve ya da təhrif edir, inkar edir, yani o Allah'ı olan bilgisini, yani artık çorlamışdır. Bəna vaxt ki, insan yəni Allah tealənin vəhi ilə sabit olan sifətlərini iman gətirir və artı o insan bilir ki Allah tealə e, uca və kamil sifətlərə sahibdir və buradan da yəni bilir ki bu ad və sifətləri təbil etmək və onları öz muradından çevirmək mümkün deyil nə vaxt ki Bu ayəni oxuyur. Ən'an surəti 158-ci ayəni. Allah-u Teala buyurur. Əl yənzuruna illə ən təətiyə humul mələikətə əv yəətiyə rabbuka əv yəətiyə bazı əyətiyə rabbik. Yoxsa onlar yalnız mələklərin gəlməsini mi? Və yaxud Rəbbinin gəlməsini mi? Və yaxud Rəbbinin qiyamətin bəzi əlamətlərin gəlməsini mi gözləyirlər? Mələklərin... Rəbbinin və Rəbbinin bəzi ayələrinin. Deməli, bu ayə açıq aydın Allah tealənin qiyamət günü bəndələr arasında hökum kəsmək üçün gəlməsini ispat edir. Allahın gəlməsini. Və bundan sonra o təvil edənlərə heç bir yer qalmır ki təvil etsinlər. Yəni Allahın gəlməsini, mələklərin gəlməsi ilə və yaxud da savabın gəlməsi ilə və yaxud Allahın ayələrinin və qiyamətin e, nişanələrinin gəlməsinə təbili etməyə yer qalmış. Necə də bilər ki, artıq burada, yəni bu bağlayıcılar ardıcıl gəlmişdir. Bu bağlayıcılar mələklərin, ləbbinin və dəbbinin ayələrinin və bundan sonra heç bir şübhə qalarmı? Yəni, burada Allah-u Teala'nın gəlməsi, özünün əzəmətinə və celalına layiq şəkildə gəlməsini bildirir. Və nə və Allah-u Teala buyurur e, Hüsəl Sürəsi 164-cü ayədə, Və kəlləməlləhu Musə təklimə. Yəni, Allah-u Teala Musa aleyhisselamı danışdırdı. Artıq bu ayə Allah-u Teala'nın kəlam sifətini ispat edir. Allahın kəlam sifətini ispat edir. Və Allah-u Teala... E, Peygamberlerdən olan bazı bendelerini hususi vəyyinə danıştırmışdır. Ve buna ne davar edir? Ee, başka ayə. Allah əzələ başqa ayıda buyurur. İnna əvhəyna ileyke kemə əvhəyna ilə nuhin və nəbiyyənə min bəədi Biz sənə sənəcəki nuhə və sonra gələn peyğəmbərlərə vəhiy etdiyimiz kimi sənə də vəhiy etdik yəni bu ayələr artıq yəni ümumi vəhi ilə xüsusi yəni, danışdırma arasında fərq qoymuşdur və bunlar da iki növdür sonra yəni bu danışdırmağı Allah-u Teala orada olan müəyyən şübhəni qaldırmaq üçün məhdlə ilə gətirmişdir təklimə və kəlləmə Allah-u təklimə, artıq təbilçilər Yəni, fırlatmağa, təhlif etməyə heç bir yer yoxdur. Həmçinin ayəni sünnədə də, səyi sünnədə də Allah tealənin sifətlərinin ispatı gəlmişdir. E, əgər biz bu təfsirləri e, tədil və tatil əhlinin, yəni inkarçıların və gözanların təfsirlərinə yönətsək, onda artıq buradan qəst olunan məna körlanar. Amma burda isə məna aç aydındır Heç bir ləb, yəni, qarışıklık burada yoxdur. Və həmçinin burada, burada e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin hədisi Bukhara müslimdə gələn hədistir. Peygamberin sallallahu aleyhi buyurur ki, İnnəkum sətərəvna rabbəkum Heyyətən siz Rabbinizi görəcəksiniz. Kəmə tərəvna hədəl qamər Yəni bu ayı, o bedirlənmiş ayı gördüyünüz kimi. Lətudammunə fə rüyyətihə Yəni, onu görməkdə heç bir yəni çətinlik izdiham çəkməyəcəksiniz. Yəni ayı hər bir insan heç bir çətinlik çəkmədən görür. Yəni Allah və bəzən bu hədislə başa düşür ki, e, yəni e, Allah təala ayam oxşayır, yəni Allahı ayam oxşatdı. Burda Allahı yəni görməni oxşatdı. Ayı Allah təalaya oxşatır. Sadəcə yəni görməni, yəni necə ki ayı o qədər rahat görünürsünüz və qiyamət günündə Allahı görəcəksiniz. Fə Və buna görə e, yəni günəş doğmazdan əvvəl olan namaza və həmçinin günəş batmazdan əvvəl qılınan namazı yerini yetirməyə qadirsinizsə bunu edin. Əgər buna çatmaq istəyirsinizsə, yəni Allahu Taalanı görmək istəyirsinizsə Əbu yəni, bu o açtığı aydın hədisdə, yəni izah keçir ki, bu təvili, yəni yozmanı, yəni bütünlüklə aradan qaldırır və heç bir yəni e, təəvvül edən üçün, yəni inatkarçılıq edən üçün və həmçinin e, nasları, dəlilləri e, yönəltmək istəyən üçün öz təsvirlərinə heç bir şübhə qaldırmır. Həmçinin Allah Taala'nı tanımaq üçün ikinci yol min duruq-i rabbi bir sifət, yəni Allah-u Tealəni sifətləri ilə tanınmağın ikinci yolu və bu da yəni yaradılış dəlaləsidir. Yəni yaradılış tərəfdən Allahın sifətlərinə dəlalət etmək, bildirmək. Yəni məxluq, məxluqun özündə, məxluqun varlığında xaligün olmasına dəlalətidir. Məxluq özün yaradanın olmasına dəlalət edir. Və həmçinin yaradanın diri olmasına dəlalət edir. Məxluqun olması yaradanın olmasına və yaradanın diri olmasına və yaradanın qadir olmasına və yaradanın elini olmasına və yaradanın e, məxiyyəti istəyi olmasına dəlalət edir. Sadəcə məxluq, yəni bu kimi sifətlərin hamısı dəlalət edir. Var. Məxlub varsa, yaradan var, o diridir, qadirdir, elm sahibidir, məşriyyəti var, istəyi var və həmçinin bu yaradılışda olan e, o itiqan, o dəqiqlik və o gözəl suretdə yaratmaq e, və həmçinin də və bunun e, hər tələfli kamil formasında yerinə düşməsi qəti şəkildə Allah tealənin yaradanın hikmət sahibi olmasına hər bir xızdalığından xəbəri olmasına dəvarət edir. Və həmçinin Allah-u Teala'nın yaraqdıqlarında mənsəətin olmasına və həmçinin o mənsəətin özlüyündə və keçici olması dəvarət edir ki, Allah-u Teala bəndələrinə qarşı lütufkardır. Allahın rəhimli olmasına, Allah-u Teala'nın olmasına, Allah-u Teala'nın kərim olmasına, kərəm sahibi olmasına, Allah-u rauf, şəfqət sahibi olmasına dəvarət edir. Və həmçinin bunlarda olan, Allah tealəni yaratdığında olan o kamillik və gözəllik əsər əlaməti həmçinin də Xaliqin hər tərəfdən kamil və gözəl olmasına dəlalət edir. Kamilliyi verən, kamilliyə daha layiqdir. Demək, Allah tealə insana müəyyən tərəfdən kamillik veribsə, özü kamilliyə daha layiqdir. Və gözəlliyi verən özü gözəl gözəlliyə daha layıqdır. Və həmçinin eşitmə hissiyasını verən, görmə hissiyasını verən və hər şeyi danışdıran Allah-u Teala yəni eşitməyə, görməyə və danışmağa daha layıqdır. Yəni, niyə qulaq hırda gətirir bizdən üzrə? Bəlkə də adi gəlir, çünki bunu inkəlirənlər var. Və həmçinin e, bu elmləri e, və qüdrətləri və iradələri yaradan Allah-u Daha layiqdir, onun özlüyündə alim olmasına, qadir olmasına və istəyən olmasına, murid olmasına dəlalət edir və həmçində buna da layiqdir. Və həmçinin e, bu şəhadət aləmi, açıq aydın Allah-u Tealənin ad və səhətlərinə dəlalət edir. Məhlukun özü Allah-u Tealənin adına dəlalət edir. Ruzilənən, yəni marzuq, yəni məxluq yaranıbsa o da ruzilənir. Marzuq artıq rəzzab adına davalət edir. Və məhlubata e, rəhm edilməsi Allahın rəhim adına davalət edir. Yani boşdan gəlmir ki, o rəhmət edənə Allah salədir. Və həmçinin... E, bəndələrə, Allahın tealənin yaratdıqlarına lütf olunması Allah tealənin ladıs adına davalət edir. Əl-ladif. Allah tealənin günah işlədikdən sonra bəndələrini tövbəyə müəffəq etməsi Allah tealənin təvvab adına davalət edir. Yəni, bəndələrini tövbəsini qabur edən. Və həmçinin şükr edəndən sonra bəndələnin niməsini artırması Allah tealənin şəkur adına daladır. Şakur nə deməkdir? Şakur Allah-u Teala'nın Az bir əmələ görə böyük çoxlu neyəmək verməsi. Və həmçin Allah-u o azvımçılıq içərisində olanlar azvımları və zalımları mütamadi zülm edənləri və azvımçılıq içərisində olanları cəzalandırması Allah-u Teala'nın aziz, şədid, E, şədid-ül-iqab, yəni cəzaqı şiddətli olan, zintiqam, zi intiqam sahibi olan adlarına davalət edir. Və beləcə hər bir, yəni görünən hər bir şey yəni, Allah-u Teala'nın belə adlarına dəlavət edir. Və həmçin, Allah-u Teala'nın əmr etdiyi e, yəni, şəriətlər, qanunlar və bunlar özlərdə Allah-u Teala'nın adlarına və səhətlərinə davalət edir. Əgər Allah-u düzgünlüyü əmr edirsə və Allah-u Teala'nın həkam vəl-həkim bil-ad yəni ədalətlə hüküm verən yəni adına dəvalət edir. Əgər Allah-u Teala ihsanı əmr edirsə, və Allah-u Teala ihsanı seven vəliyül ihsanə dəvalət edir. Və Allah-u Teala isfətliyə, yəni bağışlamağı həvəsləndirirsə və bu da Allah-u Teala'nın adına dəvalət edir. Və və ki, Allah-u Teala rəhməti məhəbbəti, kərəmi dalalət edirsə, bu da həmçünün Allah-u Tealənin rəhim, vədud, kərim olmasına dalalət edir. Hansı Allah-u Tealə sevir və razı qalır və rəhm edir, e, və e, yaxşılıq edəni yaxşılıqla mükafatlandırır. Və həmçünün Allah-u Tealə kafirlərə qarşı, inat qarşı sərt olmağı e, buyurursa, əmr edirsə və həmçünün onlara cəzanı çatdırmağı e, və xüsusən də zalimlara E, bu kimi işlər hamısı Allah-u Teala'nın şədid-ül-iqab olmasına dəvarət edir. aziz zuntiqam olmasına dəvarət edir. Yəni, izzətli, yenilməz qüvvət sahibi və intiqam sahibi olmasına dəvarət edir. Yəni, Allah-u Teala nifrət edir e, və qəzəblənir və pislik edənir, pisliyinə görə cəzalandırır, əgər o qayıtmazsa. Və Allah-u adlarına hər bir adı, yəni gözəl adlarına hər bir adı öz yaraqdığında və əmr etdiyində onun dəlini vardır. Allah tealənin gəzən adlarının hər birinin yaratdığında və əmr etdiyində adı vardır. Bunu bilən bilir, bilməyən de bilmir. Fəlxalq vəl-əmr min azam şəvahidi əsməyi və səhəd. Yəni Allah tealənin yaratması və əmr etməsi Allah tealənin adlarına və səhədlərinə dəlalət edən ən bəyük şahidlərdən, dəlillərdəndir. Necə ki Allah tealənin Ərvəq süləsi 54. ayrı buyurur? Inna rabbakumullahul ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi yughshil layla an-nahara yatlubuhu hatifa wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi'amrihi ala lahu al khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin Haye Rabbiniz yeri 6 gün yarattı sonra Arş'a er şey isteldi Ve geceni, gündüzə, gündüzə geceyi gündüze gündüzü de geceye hanski onlar birbirini süratte takip eder Güneşi, ayı və ulduzları əmrinə tabiq olman ə, ə, şəkildə yaradan da odur Allah-u Teala'dır. bilin və ayə olun ki, ləhul xalq vəl əmru yarətmaq da əmr etmək də Allaha aiddir. Təbərəkəlləhu Rabbul ələmin, yəni ələmlərin rəbbi olan Allah-u Teala ucadır. Buna görə misal bana vazibdir ki, əgər Allah-u tanıyanlardan olmaq istəyirdə, Allah tealəni haqqı ilə tanımaq istəyirsə, qəlbində Allahın adlarını mütali etməli, oxumalı, bilməli və ilahının və yaradanın xalqin sifətlərini bilməlidir və Allah tealəyə bəsirətlə, sevgi ilə, məhəbbətlə ibadət etmək istəyirsə və həmçinə Allah tealənin əzəmətini və cavabını bilmək istəyirsə və müsəlman olan insan bu vəhidə, vəhidə, məsum vəhiyin sətirlərində fikirlətsin və bu yəni, e, tənzimlə qurulmuş kainatın sayfələrinə baxsın, yəni kainata baxsın və görəcək ki, həm vəhiydə və həmçində bu kainatda onun istəyini və onun yəni, suzluğunu doyuran orada cavablar var. Əgər vəhiyyə baxarsa, Və həmsinin də kainata baxarsa, onun sudluğu doyuran orada cavabları görəcəksin. Necək şahid buyurur, Təəmməl süturəl kəinəti fəinnəhə minəl məlikil ələ iləykə rəsəiru. Sən bu kainatın sətirlərini fikirlər. Həyətən bu kainatın sətirləri və kainatda olan yazılar uca padşaqdan, uca Allahdan sənə olan məktublardır. Vaqt qattəyə lə təammələt qattəha. Asiq Allah Teala onları yazmışdır. Əgər insən onun yazısını, orada olan yazını fikirləşsə, ələkullə şeyin məxəlləllah bātilu bilki Allahdan başqa olan hər şey bātildir. Tushiru bi isbātı sifətil rabbihā, rabbinəstə'lamin isbātını işarət edib, təsəmitu yahdi və men huve qā'iduhu. Orda olan, yəni suxan hər bir şey də Allah'a yönəldir. Və buna görə bəndə buna həris olmalıdır. Və Allah təalədən o özü üçün nur istəməlidir ki, yəni orada olan bu kainatda olan şahidləri, dəlilləri, Allahın uca sifətlərini olan dəlilləri görə bilsin. Çünki insanda bu nur güclənərsə, nə qədər qəlbində güclənərsə, bir o qədər insanın bəsirəti güclənər. Və, yəni, nə barədə? Allahın kamil və ucəsbətləri barəsində olan bəsirəsi bir o qədərdir, büyüdənər. Əgər insanın nuru nazıqləşərsə və qəlbində olan o çıraq sönərsə və qəlbində olan o təsdiq nuru sonra yavaş-yavaş sönəcəkdir, yuxa çıxacaqdır. Nur süləstisinin 5-ci ayda Allah-u buyurur, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا Allah talə kimə nur qoymursa, nur yaratmıysa, ona heç vaxt nuru ola bilməz. Əgər Allah nuru verməyirsə, heç bir tənəfdən o nuru ala bilməz. Bunun qədər İbn-i Qayyum Rahimə Allah ki, Allahın sifətlərini iman gətirmək və Allahın sifətlərini tanımaq və onun mahiyyətini ispat etmək və qəlbdən ona bağlanmaq, bu yolun başlanğıcı, Və bu orta yol və həmçində bu yolun qayəsidir. Deməli, Allahın istəhətlərini iman gətirib bilmək və onun mahiyyətini e, ispat edərək qəlbən ona bağlanma bu yolun həm başlanıcı, həm ortası, həm də qayəsidir. Və bu yolda gedənlərin əsas ruhudur. Və onların hərəkə, qəsiyyəti yorulduğu vaxt, o əzmi, əldən düşdüyü vaxt, və onların qətiyyətini hərəkətə gətir, hərəkətə gətirəndir. Yəni Allahın sifətlərini iman gətirib tanımaq və ispat olaraq gəlib məbəllənmək. Və həm də insanların iradələrini gücləndirən bir şeydir. Fa in inna sayruhu innamahu ala şawahid. Çünki bu şeydə, bu yolda gedənlərin şeyri nəyə bağlıdır? Bu şahidləri, bu dəlilləri görmələrinə bağlıdır. Sıtatu məhbubihim və nihayatu məqbubihim. Nadir o, yəni səbəblərinin sifətini bilərək məqsəbin sonuna çatmaq. Sonra buyurur ki: "Fəyin nə əsfa al-məd'u al ilayhi və nu'u kamal və haqqa asma'i hiyyə al çağıranın, əl-məd'u ilayhi, yəni Allah təalanın sifətləri və onun kamil bəşəri, və həmçinin adlarının mahiyyətini bilmək qəlbləri cəlb edəndir. Yəni Allahın sevgisinə aparan bir şeydir. Yəni Allahın sifətlərini bilərək gözəl adlarını bilmək Allahın sevgisinə aparır qəlbləri və həmişə ona çatmağı tələb edir. Liannəl qulūbə innəmā tuhibbu man taʿrifu. Çünki qəlblər kimi sevir, tanıdığını, qorxduğunu, umduğunu, ona, yəni məştaq olduğunu, darıxdığını və həmişə ona yaxın olmaqla onunla ləzzət aldığına e, aldığını sevir. Hansı ki, onun zikri ilə qalbi rahatlıq tapır və onu tanımaqla və bu da nə ilə əldə etmək olar? Onun Allah tealənin sifətlərini bilməklə. İnsan bütün bunları əldə etmək istəyirsə, o sevgini, o rəhatçılığı əldə etmək istəyirsə Allah tealənin sifətlərini bilməlidir. Və bu mənanı da Hasan Urbasu rəhimu Allah bəyan edərək buyurmuşdur ki, qısa bir ifadə ilə men arata rabbəhu əhabbəhu Rəbbini tanıyan insan onu sevər. Rəbbini tanıyan insan Rəbbini sevər. Əgər ki, bu sevdiyi insanın qəlbində yerləşərsə və qəlbinə malik olarsa, mömində elə bir sevgi yaranar ki, yəni müstəqil sevgi olmaz. Mömin müstəqil olaraq heç kəsi Allahdan qeyli heç kəs sevməz. Yəni, mömin müstəqil olaraq yəni, yalnız Allahı sevər. Sonra ə, əgər sevirsə bir şəxsi Allah üçün onu sevər, sevəndə Allah üçün sevər, yəni müstəqil olaraq sevməz, yəni çünki bu dələcəyə çatır. Sonra nifrət edərsə Allah üçün nifrət edər, sonra onun nəfsində öz nəfsi üçün heç bir pay qalmaz. Nəyə görə? Çünki nəfsində artıq artı vuruşur və onun üçün pay ayırmır. Yalnız, yəni Allahın sevdiyi bir hədlərdə və bu da artıq görünən bir məşhəddir və bu da ariflərin yollarında bilinir. İbn Tayyib Rahimallah, şeyhi İmam İbn Teymiyyən Rahimallahdan qeyd edilərək, təql edilərək buyurur ki, Əl-arifu lə yara alə əhədin haqqan. İbn Teymiyyən Rahimallah buyurur ki, Ərif insan e, heç kəsinin üzərində heç bir haqq görməz. Vələ yəsədlə hələ qeyri fəzlən. Və başqasının üzərində heç bir üstünlük də görməz. Və buna görə o insan başqasından heç nətələb etməz və başqasını danlamaz. Və başqasını danlamaz. Və bundan sonra buyurur ki, İbn-i ey e, Allahı seven bir şəxs, e, sən heç vaxt qafil qalma. Daima qəlbinlə Allahın adlarını mütaliyyət, e, öyrən və Allahın sütətlərini öyrən ki, e, ona olan Allahı olan bilgin daha da açsın və ona olan sevgin daha da çoxalsın. Və bununla yanaşı, sən Qur'anın hidayətindən qafil olma. Yəni, bu barədə Qur'anın yol göstərməsindən qafil olmaq. Yəni, Allahı tanıtmaq üçün Qur'an ən böyük göstəricidir. Yəni, yol göstərəndir. Allahı tanıtmaq üçün Qur'an əsas göstərici Qur'andır. İbn-i Qayn Favad istabında buyurur ki, وَاِنْتَ اِذَا تَدَبَّرْتَ الْقُرْآنَ وَاَجَلْتَهُ مِنَ التَّحْرِبِ Əgər etsən Qur'anı fikirləksən, əgər sən Qur'anı oxuyaraq tədəbbül etsən, və onu təhlistdən qorusan və həmçinin kəlam əhlinin, fikir əhlinin e, dəylərindən onu qorusan, sənə artıq Allah saləni tanıstırar. Allah salənin qayyim olduğunu, Allah salənin yəni hər şeyi idarə edən olduğunu sənə tanıstırar və Allah salənin göylənin üzərində, ərişinin üzərində olduğunu sənə tanıstırar. Və Allah-u Teala'nın bəndələrin əmrini, işini idarə etdiyini sənə tanıstırlar. Allah-u Teala əmr edir, qadağan edir, rasullar göndərir, kitablar maziz edir. Allah-u razı qalır, Allah-u Teala Allah-u Teala verir, Allah-u Teala cəzalandırır, Allah-u verir və həmçinin e, mane olur. Allah-u kimisini izəhləndirir, kimisini zəlil Allah-u Teala kimisini qaldırır, kimisini aşağı salır və həmçinin Allah-u Teala yetki qatı göyün üzərindən, Eşidir, hər bir gizlini və aşkarı görür və istədiyini edəndir. Əgər deyirsən, Qur'anı oxuyaraq, tədəbbür etsən, Qur'an bütün bunları sənə göstərər, bildirər. Və artıq sənə bildirər ki, Allah-u Teala bütün kamil sifətlərlə bəhs Allah-u bütün ayıb sifətlərdən, ayıbdan nəzəhdir. Və elə bir zəllə qədər bir şey yoxdur ki, onun izni olmadan tərpənsin. Her bir şey Allah'ın izniyle serpənir. Hatta düşen yarfaq da Allah'ın elmi olmadan düşmür. Ve heç kez Allah'ın izni olmadan şifat edebilmez. Leysa li'ibar <gülüyor> min duni vali ve l'şafi Bendelerin Allah'tan başına ne dostu ne de hamisi olabilir. Şifatçisi olabilir. Yani sen de eğer Kur'an'ı düzgün olsan ve Kur'an'ı yani təhlistən gözmaktan korursan ve həmçinin kelam əhlinin Rəylərimdən qoruşsan, artıq sənə, Qur'an bütün bunları hamısı sənə bildirəm. Və bununla inəşirəsən, bəndə ləbbini tanımalıdır. E, və həmçinin onu sevməlidir. Və bunun üçün, bu bilgisinin düzgün olması üçün, salamat olması üçün dəlil gətirilməlidir. Və bu sevginin doğru olması üçün, sadi, sevgisində sadiq olması üçün dəlil gətirilməlidir. Dəlil də nədir? Dəlil o bilginin tələb etdiyindən uzaq olmalıdır. Yəni, insan Allahın sevdiklərini tanımalıdır ki, onunla Allaha yaxınlaşsın və Allahın qəzəbi gəldiyi, Allahın nifrət etdiyi bir şeyləri bilməlidir ki, onlardan da uzaqlaşsın. Haris əl-Muhasibi, rahimə Allah, deyir ki, وَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَوْلَى بِالْعَبْدِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللّٰهِ مِنْ مَعْرِفَةِ مَا يَخْرَهُ اللّٰهِ Allah, e, yəni bəndə üçün, bəndə Allah'ı tanıdıqdan sonra Allah'ın xoşuna gəlmədiyi bir şeyləri bilməlidir. Yəni Allah'ı tanıyandan sonra Allah'ın xoşuna gəlmədiyi şeyləri öyrənməlidir. Və o da nədir? Hansı ki Allah sələ onları qadağan edib. Və hansı onun əvvəlində Allah sələ hədəliyir, çəkindirir, qadağan edir. Və bundan sonra bəndə Allahın sevdiklərini bilməlidir. Və Allahın sevdikləri də nədir? Allahın əmr etdiyi şeylərdir. Allahın rəğbətləndirdiyi, həvətləndirdiyi şeylərdir. Əməllərin də ən ucaqlıq, Allahın razılığına çatdırandır. Və həmçinin Allahın xoşu gəlmədiyi əməlləri tərk etməkdir. Və bundan sonra Allahın sevdiyi və rəğbətləndirdiyi əməlləri birbaşa yerinə yetirməkdir. Yəni, buna buyurur ki, bəndə ə, Rəbbinə olan bilgisini və Rəbbini sevməsini dəlil gətirməlidir. Əgər sevirsə, ona dəlil gətirməlidir və dəlil də nədir? dəlil, yəni Allahın sevdiklərini öyrənərək ona əməl etməli və Allahın qəzəbi gəldiyi, Allahın itirət etdiyi şeyləri öyrənərək ondan çəkinməlidir. Və sonra buyurur, sandur ya əfi, ilə ətbaqda fələ yəkun şeyun əhəmmə iləykə min əntumiyyətə xıflətən təhvəhə nəfsükə mimmə yəqrahullahu ta'alə. Bil ki, ey qadaşım, bax, əgər bir sən sabahladınsa, yəni sabaha saxlama çıxdınsa, əgər, ə, sənin nəfsində, Allahın hoşlamadığı bir şey varsa, nefsinin meylettiği bir şey varsa, demək birinci maraqlandığın şey o nefsində olan Allahın hoşlamadığı o xisləti öldürməyə çalışmalısan. Te inne najaha laka ma kana xislat <-ullah> Əgər o sənin nəfsinin meylesi, Allahın xoşlamadığı xüsləti öldürdünsə, onun yerində, onun məkanına Allahın sevdiyi bir xüslət gələcəkdir. Və bundan sonra da sənin qəlbində olan o parlaq nur qat-qat artacaqdır və həmçində sənin səhmin güclənəcəkdir. E, bil ki, qardaşın, dünyanın halalı və caiz olanı vardır. Və hər kim dünyadan şübhələr vardır və şübhələrdən haram olanı da vardır. Əgər e, bəndənin qəlbində e, halala sevgi bağlanırsa, yəni halalı sevirsə və o, yəni şübhə və məkruh cinsi yəni tələbi onu yerindən oynatmaz. Əgər insanın qəlbində şübhələrə və məkruhlara sevgi varsa, Görürsən, o, onu harama da ataracaqdır. فَكُلُّ مَنْ تَمَتْكَنَ شُبُهَاتُ مِنْ قَلْدِهِ وَطْمَعَنَّ إِلَىٰ اَخْضِهَا وَقَعَ فِالْحَرَامُ Və hər bir şəx ki, onun qəlbinde şübhəl yerleşir və o şübhələri götürmək ilə rahatlaşır, o insan zirir harama düşecektir. Şübhələri meyledən, şübhələl qəlbinde yerleşen insan harama mütləyə düşecektir. Çünki şübhət qətrimilə halaldan daha çox harama fundur. Ona görə peyğəmbər (s.ə.s) hədisində buyurur ki: "Vaqatüş-şübəhati vəqatü'l-haram." Kim şübhələrə düşsə, artıq, yəni harama düşür. bununla da, e, deməl, Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən beşincisi, qurtardı. Sonra gəlir altıncısı, inşallah qalsın, yerin dəstəyimizə. الله خالى اشتقى بنا نفسي وصنع نحمد وعلى آله لي